Ulrik Vestergaard Knudsen, du er lige landet her 45 minutter før vi skulle optage. Du er en travl herre. Meget glad for, at du vil finde tid til at besøge os. Du har jo en fortid som topdiplomat i både Udenrigsministeriet i Statsministeriet, hvor du har været tæt sparringspartner for flere statsminister. Du har været udsendt til både Washington og Moskva. Men det var ikke nok. Nu er du også vicegeneralsekretær i OECD i Paris. For de lyttere, der tænker, hvad laver man så? Hvad er den korte version? Jamen, der prøver man sammen med kollegerne i UCD i virkeligheden at gøre to ting. Det ene er at stimulere internationalt samarbejde omkring de store økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger, vi står for. Migration, teknologi, klima og nu det geopolitiske, vi kommer ind på. Og så laver vi også en masse landeanlyser på stort set alle tænkelige samfundsområder for de enkelte medlemslande. Vi er 38 medlemslande for at hjælpe den bedst i deres politikformulering. Du er lidt bekymret for den situation, verden står i. Du er bange for, at vi skal ind i en to-delt verdensorden, og at vi måske har den bedste tid bag os. Jeg synes, det lyder meget spændende. Det skal vi tale mere om om lidt. Ved siden af dig står endnu en gæst, som heldigvis har været med i programmet tidligere, nemlig Lykke Fris. Velkommen til. Tak. Vi kender dig jo som ekspert i alt fra EU til fodbold. Du er tidligere minister, og nu er du så direktør i Tænketanken Europa. Velkommen begge to i Østergaards Salon. Vi kan lige så godt advare, hvis man ikke interesserer sig særligt for forandringerne i verden og Danmarks rolle i det spil, så bliver det her et kedeligt program. Vi skal nemlig nørde i alle de forskydninger, der sker i verden lige nu. Hvem har magten på de store akser, og hvordan kæmper vi os til den? Det handler om storpolitik, gas, våben, diktatorer og lille Danmarks rolle i det spil. Det er faktisk alt andet end kedeligt, hvis I spørger mig. I det hele taget blev verdensorden jo katapuliseret et helt andet sted hen øh, sidste år, da Putin gik ind i Ukraine. Tonight at to 10 we are live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air. De tektoniske plader, de begyndte som ligesom at bevæge sig der den 24. februar. Ulrik, hvordan vil du karakterisere den tilstand verden nu er i? Der vil virkelig virkelig bedre kalde det en verdens uorden, fordi som du siger, så har de tektoniske plader flyttet sig, og de gav et meget, meget, meget stort ryg den 24. februar sidste år. Så stort et ryg, og jeg tror, historikerne vil se tilbage og sige, at det var der, vi gik fra en ære til en anden. Det var der, vi gik fra det, man kunne kalde globaliseringens ære, over til geopolitikkens ære. Det var måske også der, vi gik fra 33 år med, med håb og stabilitet og, og fred og nogenlunde øh, sikkerhed, og så til en ære nu, der er i højere grad præget af frygt, krig, det kan vi jo konstatere, usikkerhed, og måske også mindre velstand. Så det, det er, det er skældsættende det der skete 24. februar, men det er jo også på en eller anden måde, en kulmination på en udvikling, der var i gang. Vi troede, at hvis vi skulle tale om en bipolær verden, så ville det være Vesten mod Kina. Nu er det så for en stund i hvert fald blevet Vesten mod Rusland. Og det er selvfølgelig utroligt interessant at se, hvordan de store poler i den her nye verden, som er mere multipolær end unipolær eller bipolær, hvordan de så reagerer på det. Det kommer til at afgøre, om vi kan komme tilbage til noget, der kan kalde ja, og en Ja, tror du, vi kan komme tilbage? Eller er der en risiko for, at den parentes, vi ligesom levede i med fred og frihed og vækst, øh, efter den kolde krigs at det, det var mere en parentes, end det var en tilstand. Den kan vi ikke komme tilbage til, for den var, den var, den var også betinget af, at amerikansk lederskab i USA var ubetinget verdens klode, äh, klodens stærkeste magt. Sådan, sådan er de i mindre og mindre grad i dag, og det er der både politiske og økonomiske grunde til. Væksten flytter væk. Halvdelen af væksten i år kommer til at komme fra Kina og Indien alene, og USA kan ikke lede verden alene mere. Det er der formelt ikke nogen, der kan. Hvad skal EU's rolle være, som det blev formuleret forleden af Martin Wolf i Financial Times? Skal EU være en supermagt, eller skal EU være en brobygger, eller skal EU bare være en allieret? Det er nogle af de kæmpe spørgsmål, der er kastet ud nu, men det er på et, det er på et kaotisk bagtæppe. Og det ligger jo så smukt over til din kæphest, Løkke Æm, Fordi med den her uorden, som Ulrik taler om, så mener du, at Danmark og resten af EU... Vi skal ud og finde os nogle nye venner i verden. Hvorfor? Ja, vi skal gå på global øh, vennejagt, og det skal vi jo, når man ser på krigen Putin. Jamen, der er det jo sådan, at selvom vi har været i stand til Europa at blive enige om de her 10 sanktionspakker, så hjælper det jo ikke meget, fordi der er nogle magter, der har en interesse i at underløbe sanktionerne, og især jo også at den situation, der opstår. Tag bare for eksempel Indien. Jamen, de køber jo så et hav af den olie, øh, som vi andre ikke vil købe. Mm. Og det gør jo, at, at vores muligheder for at sætte de dagsordener og bl.a. for det, at det skulle også støtte Ukraine, ja, de svækkes jo af, at vi ikke har de her venner, som så bakker os op. Men hvad er det, vi skal bruge de venner til? Ja, de skal jo blandt andet bruges til, at de så i hvert fald ikke vil øh, falde ned for hegnet den forkerte side. Og der er Kina selvfølgelig et for fordi Kina sidder jo øjeblikket sådan på hegnet og vil hverken falde til den ene eller den anden side, altså enten til, til, til Rusland eller Ukraines side. Og der, der skulle de gerne blive siddende, fordi øh, hvis de pludselig ser nogle af de her store markeder i højere grad gå sammen med jo så, øh, Rusland, så kan det jo også føre til noget af det der kaos øh, yderligere, som, som ikke er inde på. Fordi hvis du har en situation, hvor, hvor kineserne øh, leverer øh, droner, våben øh, til, til russerne, så kan du være sikker på, at så begynder telefonen ret hurtigt at bimle øh, i, i kooperationsbygningen. Men vi har vel stadigvæk nogle store gode venner i USA? Ja, det har vi jo, men et de helt, helt store usikkerhedsfaktorer, det er jo, hvem vinder det amerikanske præsidentvalg i 2024. Man kan jo allerede se i denne her uge bare, der har Donald Trump jo været på banen, men også andre republikaner, at sige at det her med Blankoshek, de tider skal være forbi, at man altså hjælper Ukraine så meget. Så derfor står vi jo også med Europa i den helt afgørende situation, at hvis pludselig USA ikke bakker op omkring den her krig på samme måde, så skal vi jo så være i stand til at gøre mere selv. Det vil være det første, vi skal gøre. Altså for eksempel også levere flere våben. I øjeblikket er det sådan, at amerikanerne leverer flere våben og økonomisk støtte, end vi gør. Men vi skal altså også på en eller anden måde få etableret et tættere samarbejde med resten af verden. Og jeg må bare lige tilføje her, at jeg er fuldstændig enig. Man kan se det her på tre måder. De leder alle sammen til, at vi skal have flere venner i verden. Man kan se det gennem sådan en bipolær magtprisme, om du vil. Altså en todel verden. Der gælder det så om at få nogen over på vores side. Mm. Ved den seneste FN-afstemning lykkedes det så i det, i det mindste for Indonesien og Brasilien til at stemme for. Men vi havde ikke for eksempel Indien og Sydafrika med to kæmpe store demokratier i det globale syd. Du kan også se det, og det tror jeg mere og mere, at vi skal til at se det igennem en multipolær magtprisme, at det er altså ikke kun Vesten mod Rusland og Kina. Resten af verden vil ikke være med til det. Altså, de gider os ikke. Og, og, og, og hvis det er rigtigt, så skal vi også ud i verden. Og den sidste, den tredje grund, det er, jo så, det er jo så den økonomiske grund. Væksten ligger i det globale syd og Kina i det kommende uh, årti. Så, så det er tre uh, selvstændige uh, og forskellige grunde til, at vi skal ud og have flere uh, venner. Og man kan jo godt se, at det danske diplomati uh, allerede er uh, begyndt at arbejde. Vi har set uh, Mette Frederiksen være i Ægypten i sidste uge. Uh, Lars Løkke var en del af delegationen, der var i Indien sammen med parade for nylig. Vi skal hjælpe med at sikre en grønnere forsyning, bedre energieffektivitet og udbygning af infrastruktur. Det vil gavne Danmark, det vil gavne Indien, det vil gavne hele verden. Det er jo ikke stater, der ligefrem har velfungerende demokratier, de har blandt andet politiske fanger. Lad os lige prøve at høre, hvorfor Mette Frederiksen synes, det var så vigtigt at tage til for eksempel Ægypten. Vi har behov for at bygge nogle stærkere, nogle nye alliancer op, skaffe os flere partnere. Og det er en af grundene til, at jeg er i Ægypten nu, fordi Ægypten er et af de vigtigste lande i Afrika, både på grund af deres størrelse, deres placering, men også på grund af den politiske indflydelse, de har. Det er fordi, jeg har en grundlæggende bekymring for, at Europa risikerer at blive isoleret i en ny verden, hvis ikke vi meget, meget, meget hurtigt evner at række ud til nye samarbejdspartnere, flere samarbejdspartnere, få opbygget nogle stærkere alliancer, fordi tingene bevæger sig så hurtigt i verden lige nu, at hvis ikke Europa kommer foran den udvikling, jamen så risikerer vi at tabe indflydelse internationalt, og vi risikerer altså også, at der er nogle ting, der kommer til at gå os imod, fordi verden lige nu, i hvert fald på nogen stræk, bevæger sig i den forkerte retning. Men Indien og Ægypten, er det den slags venner, vi skal ud og have, hvor vi jo ikke nødvendigvis deler grundlag. Ja, øh, det er det. Og det er også det, der gør den her tid øh, meget mere kompleks. Det må være meget vanskeligere at føre udenrigspolitik, end da, da Ulrik øh, jo deltog i, i, i den del af seancen på Asias plads. Det var plads. nemt med ISIL og Brexit og Nej, men her har du bare, en, for at bruge dine egne udtryk, jo så, der er, ah, nej, trusler om anarki, der ja. er, trusler om kæreste, var der trods alt ikke på det tidspunkt. Og det, der gør det her vanskeligt, det er, at vi oplever det dobbelte comeback. På den ene side, jamen, så har vi værdipolitikken, der gør comeback. Og det gør den jo, når vi har hele vores Ukraine-debat. Prøv at lægge mærke til det. Det er vi jo alle sammen på Ukraines side, og vi svinger flaget, og det er vores værdier, vi kæmper for, og det er sågar vores egen overlevelseskamp osv. Så det gør, at der kommer meget mere fokus på værdierne. Men samtidig kommer der også lidt andet comeback-fokus på realpolitikken. Mm -hmm. Fordi vi simpelthen er i en situation, bare tage energipolitik. Nu skal vi jo sådan her blive uafhængige af russisk gas- jamen, hvor skal vi så, hvor kommer, hvor kommer energien fra, hvor kommer varmen fra, jamen, der kommer så pludselig fra lande, vi almindeligvis ikke vil tale for med. For eksempel i Mellemøsten. Ja, eller Azerbaijan, mm. for en nævne et eksempel. Og så finde de balancer i det i det moderspil, det bliver jo en af de helt, helt centrale udfordringer også for en, den nye danske regering, som var den jo meget satset på en værdibaseret udenrigspolitik. Så kan man jo nu høre uh, Lars Løkke bruge nogle andre udtryk, uh, pragmatisk realisme for eksempel, som er det mm. et af dem. Fordi man må kende, man kan ikke bare dele verden op så sort-hvid uh, også så, at, så der de er, områder, nogen, der er nu, som trods alt står så meget på den forkerte side af skillelinjen Dem kan vi ikke samarbejde med, men ellers, Ulrik, er det også Money Talks? Altså, der findes ikke ren udenrigspolitik. Der findes beskidt udenrigspolitik og mindre beskidt mm. udenrigspolitik. Og det må alle erkende. Altså, det må selv USA også erkende. Biden har haft nogle måske ikke alt for stolte øjeblikke blikke, øh, i forhold til Saudi-Arabien. Øh, øh, ja. øh, altså, øh, og, og, og det samme. Det, det, jeg tager det også som udtryk for, for, for den udenrigspolitiske modenhed, at øh, vores statsminister siger, som hun gør her. Og Indien er jo en no-brainer. Altså, ja. Indien... Er nu verdens største demokrati i næste måned, ifølge nogle demografiske prognoser, så bliver det også verdens største land, de overhaler Kina, med hvem de altså sammen kommer til at stimulere verdensøkonomien med over halvdelen af den tilvækst, der er i år. Så har de også G20-formandskabet mm. i år, og øh, jeg havde øh, et helt øh, ekstremt privilegium, i hvert fald som, som dansker, at være med til G20 udenrigsministermødet i Delhi for to uger siden, fordi jeg repræsenterede OECD og talte to gange. Det som, det som Indien, der nu vel er ved at være leder af det, vi kalder det globale syd, gerne vil diskutere, det er... Det globale syd. Det, det globale syd, det er måske det, vi i gamle dage kaldte u Og, og så det må du ikke sige, det de sure. Det siger vi ikke mere. Nu siger vi det globale øh, syd, og det siger Indien også selv. Det er de ved at stå som, som bannerfører for. Øh, Kina har ligesom på en eller anden måde meldt sig lidt ud af det, fordi de nu virkelig er eleveret op til mm. den her sådan mm. bipolære... Øh, Men det er jo nogle af de der lande, som vi ellers ikke har haft meget fokus på. Altså, Men prøv at høre her, de, de vil gerne... De vil gerne gøre fremskridt på migration, på gældslædelse, på energisikkerhed, på fødevaresikkerhed, på klima. Og de har meget svært ved at forstå, at G7-landene og vi i Vesten øh, tager hele verdens fremskridt som gissel på grund af en konflikt i en for dem lidt obskur provins ude i det østlige Ukraine, de aldrig nogensinde har hørt om ja. før. Og så bare fordi der er Undskyld, jeg sådan stiller lidt hårdt op. Nogle hvide unge drenge, der nu dør, efter at ufattelige katastrofer og krige har ramt det globale sydige årtier, så skal, så skal alt det her stoppes, fordi de her to magter ikke kan blive enige om, hvordan man i en G20-erklæring skal formulere sig ud af en fordømmelse af, hvad Rusland foretager Men får i Ukraine. også lidt den tanke, for eksempel i forhold til Indien, at nu vil vi gerne tale med dem, fordi, undskyld mig, vi begynder at være både magtpolitisk og økonomisk lidt på røven. Jeg tror, jeg tror egentlig, at vi altid gerne har ville tale med uh, Indien, også fra, uh, fra dansk side. Der har så været en næst sag, der stod i vejen, og den, den, den kunne jeg også sige lidt om, fra, fra det var også en af de en der simple sag. sager, vi havde lykket ja. i dengang der. Uh, men, men, men, men, men, men det er rigtigt med det, at vi ser, vi ser en helt anden ustrakt hånd, også fra USA og vores andre allierede i forhold til Indien, i forhold til Brasilien. Vi er nu i optagelsesforhandlinger i OECD med Brasilien for at prøve at få dem ind i vores traditionelt set rige vestlige klub, som vi ikke ønsker at kalde det mere, fordi vi vil gerne nu være mere inklusive. Så ja, der foregår helt sikkert en kamp om at få de her store sydlige, især demokratier, over på vores side lidt mere entydigt. Det er meget sværere, end vi selv tror, fordi billedet af Vesten i det globale syd er øh, mildstalt øh, komplekst, og vi har ikke gjort os selv store tjenester med den måde, vi har håndteret coronapandemien på heller. Nej, det var præcis ja. min pointe. Jeg var til en sikkerhedspolitisk konference i München, og man talte med mange fra de afrikanske lande, så var det, det der kom igen og igen. Hvor var I henne under coronakrisen? Og nu kommer I så og siger, ja. at, at vi skal hjælpe, hjælpe jer og det, der har de også en opfattelse, hvis det er kolonikrig, vi taler om her, så er det jo gamle kolonimagter, som nu kommer og lærer dem om, altså Frankrig for eksempel i Afrika, at nu skal de så sandelig støtte denne her krig og gå over på vores side så står de altså bare og virer med hovedet og det mm -hmm. tror jeg bliver nødt til at forholde os til alle vi også skal forholde os til, det er jo naturligvis at vi ikke må lægge alle vores æg i en kur, det er jo hele læren af den 24. februar, vi var simpelthen for sårbare når vi så på vores afhængighed af af Rusland. Og derfor ser vi jo også nu, at når man så skal de-riske, det er jo det nye store modord, øh, altså på en eller anden måde, afmontere noget af den der afhængighed, og hele tiden diskutere med sig selv, hvor meget afhængighed er vi villige til at tåle, ikke mindst for Kina, så bliver man jo nødt til så at finde nogle andre venner, man så det i kan handle med. Så der er jo også den meget sådan økonomiske driver bag den her vendejagt. Jeg vil med, I ikke sådan en name-dropper i sådan en topmøde-dropper, altså, hvor I lige har været og tale om, hvem I har med. Det er meget godt. Man ved, at man har fået masser af viden ind i salon. Bare lige et sidste spørgsmål på den her runde. Hvor skal vi ellers finde venner? Hvad med Afrika? Afrika er utrolig vigtigt. Og vi har jo i OCD sat fokus på Afrika både år og i år. Og i virkeligheden er det måske også nogle motiver, der er ved at bevæge sig lidt fra solidaritet og fattigdomsbekæmpelse til alliancepartner i den her kolde krig, fordi vi kan se, at Kina og Rusland gør ret stor fremskridt i deres diplomatiske ja, det. indsatser i mange de har af de her jo været der i lande. Længe. Vi har også været der længe, vi er bare ikke lige så synlige. Vi er ikke alt, det er ikke altid vi er helt for, for, for, for løn for de investeringer, vi Selv laver jeg I, er, er, i, er, op. i Afrika. Og, og ja, det er helt banalt. Altså, det er ikke altid, at afrikanerne ved, at det er EU, der hjælper. Det bliver vi bare nødt til at, at, at blive bedre til. Men, men, men se nu også, altså en, en, en, en herhjemme, synes jeg, noget overset uh, nyhed for den her uge, der er lavet en helt, for mig set troede jeg, usandsynlig normaliseringsaftale mellem Iran ja. og Saudi-Arabien. De to store mellemøstlige modpoler, som man for få år siden var bange for, ville gå i decideret krig med hinanden, og er jo på en slags, en slags sted for krig, sted for krig ja. i Yemen. Der er indkodet en normaliseringsaftale. Men Kina, det, er jo som... det er selvfølgelig USA, der har stået bag den, som de har stået bag alle fredstilsag i Mellemøsten de sidste 50 år. Nej, det er det ikke. Det er Kina. Præcis. Det er Kina, der har lavet den her aftale. USA og Europa er fuldstændig fraværende. Mm. Altså, de tektoniske plader flytter sig også under, under den diplomatiske del af den her verdensorden. Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremen's gamle bydel...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 Jeg ved, at når du kigger på den liberale verdensorden, den verdensorden, hvor vi troede vi netop havde fundet nøglen til frihed og vækst og fred efter 2. verdenskrig, så mener du den er i dyb fare. Vi har allerede talt om noget her. Hvad er, hvad er de vigtigste grunde til, at vi, at vi kigger på en verdensorden, som tegner sig helt anderledes? Det er grundlæggende, at magtforholdene har, øh, har ændret sig, øh, og USA kan ikke understøtte øh, den liberale verdensorden, vi har haft stort set siden 2. verdenskrig. Og der er tvivl om, hvem der skal tage over, og derfor er det et moras. Så har den her øh, Ukraine-krig, den har så givet ekstra øh, brænde på det her forandringsbål, kan man sige, uden at det egentlig er en direkte kulmination af det, der var under opsejling mellem USA og Kina, men det har fået det øh, frem til overfladen også. Så vi nu står altså i en situation, hvor vi igen har stor krig i Europa, hvor vi har hvad hedder det, økonomisk krig, som jeg sagde, mellem Vesten og, og, og, og, og Rusland. Og så det, jeg i virkeligheden mest bekymret for, det er de her afkoblingstendenser, som vi ser på rigtig mange forskellige områder. Og vi er lige gode om det. Altså USA har labor Force Act og Chip Act og, og IRA Act. Vi har i Europa nu mere og mere investment screening. Vi har vores egen Chip Act, og nu har vi mere og mere tale om strategisk autonomi også. USA kalder det Frenchoring. Altså Kina, simpelthen for at blive Kina mere og mere uafhængig ja. af... Kina beskytter deres Autokrater. egen solcelleindustri, øh, øh, og, og sidder jo også og, og kigger på, hvad det, hvad, det er, hvad det er, Vesten har gjort ved Rusland her. Der er så mange nogle steder, hvor de skal til at være lidt mere uafhængige af os. Det betyder alt sammen, bare for at gøre det færdigt, at hvis vi begynder at afkoble os fra hinanden, så bliver vi fattigere. Der er jo en grund til, at globaliseringen har gjort os rige og har løftet en milliard kinesere ud af fattigdom. Det er fordi, vi bliver rigere, når vi handler sammen. Hvis vi begynder at afmontere det, så bliver vi fattigere. Et. To. Vi får i sådan en mistillidsstemning øh, meget, meget sværere ved at løse øh, det problem. Vi aldrig rigtig når for øverst på dagsordenen, nemlig klimaproblemstilling. Og så for det tredje, fordi vi bliver mindre afhængige af hinanden, så bliver prisen for at føre krig også mindre, og derfor øger det risikoen for militær konflikt, for ikke at tale om 3. verdenskrig, hvis jeg nu skal spille rollen som, som, som den der dommedagsprofeter. Men din kæpheste også her i programmet, det er, at du mener, at den største trussel for vores verdensånd lige nu, det er præcis den her afkobling mellem demokratier og, øh, og autokrater. Det er den mest nærværende i hvert fald. Mm. Det foregår du nu her. Ja. Du taler om tredje verdenskrig, taler om og ja, ja. Karer, så ja, ja. Ja, ja. Hvad, hvad er... Øh... Altså, altså, altså, jordens undergang ville være en afkobling, <laughs> <laughs> det er ikke nogen tvivl om, men, men, men afkobling sker nu og her. Det er, vi er, det er gået i gang. Hvor stiller det Danmark? Det stiller Danmark øh, ud, med en meget, meget stor udfordring, fordi vi har jo ikke nogen naturlig adgang til øh, råstoffer eller naturlig rigdom. Vi skylder hele vores rigdom, og det faktum, at vi har etableret måske et af de fem mest vellykkede samfund i hele verden, næsten uanset hvad du måler det på, det skylder vi åbne globale markeder. At vi har kunne afsætte de produkter, som vi laver lidt bedre, lidt bedre designet, lidt billigere, lidt smartere end alle andre. Det, det, det har vi kunne blive rige på, fordi der har været et globalt marked, hvor vi kunne afsætte det. Hvis det globale marked bliver kompromitteret af alle de her strategiske så vil det selvfølgelig stadig være muligt at sælge det, men vi vil, vi vil, få, vi vil få færre marked, vi får mindre markedsadgang, og den vil blive mindre stabil, mindre transparent, mere uforudsigelig. Det er et problem, og hvis det så kombineres med, med i øvrigt altså faldende vækst, fordi det følger også med den her afkobling, jamen så, så, så bliver det en selvforstærkende Så du, du arbejder proces. selvfølgelig for økonomisk sammenhæng, sammen, sammen, sammen, du er også diplomat, så, så du... Holdt sammen øh, på pixen, ja, ja, altså der er stadigvæk et ønske fra din side om, at selvom øh, Kina for eksempel opererer udemokratisk, at så skal der stadigvæk være en tæt sammenhæng. Var det ikke ja. præcis det, vi så, det, der ikke øh, virkede med Rusland? At vi var for naive, at vi endte med at være alt for sårbare, fordi vi troede, det der var vejen frem. Ja og nej, og derfor er, er det, jeg siger heller ikke, at vi skal fortsætte som om intet er hent. Mm. Vi skal tage bestik af det her. Der er nogle sektorer, hvor vi aldrig nogensinde igen må blive afhængige af autokrati det er Rusland eller Kina. Og det gælder på energi, og det gælder på fødevarer. Det gælder også på mange af de her teknologiske frontområder, øh, hvor, hvor der allerede er et teknologisk kapløb i gang. Det gælder også på nogle dataoverførsler og finansielle overførsler. Vi skal ikke så nervøske, skal vi ikke være, men vi må ikke gøre det til en total tilbagetrækning fra det globale marked. Så bliver vi fattigere, vi bliver sortere, og vi bliver formentlig også øh, mindre øh, fredelige. Og så bare en ting, jeg synes, der er enormt vigtigt at få slået fast. Kina er ikke Rusland. men lad os lige holde fast mm -hmm. i det, fordi der er jo mange, der gerne vil sammenligne øh, den krise, vi har set med Rusland til det samarbejde, vi skal have fremadrettet med Kina. Tidligere statsminister Anders F. Rasmussen mener jo, at vi helt skal øh, afkoble, at vi fuldstændig skal afbryde et, øh, et samarbejde øh, blandt øh, på erhvervslivet øh, med øh, Kina. Lad os lige prøve at høre, hvad han øh, sagde, da han øh, gæstede denne salon for øh, nogle uger siden. Vi må se i øjnene, at fordragelighed med diktatorer fører ikke til fred, men det fører til krig og konflikt. Og derfor kunne en ting gøre, det er sætte hårdt mod hårdt. Og jeg vil give det råd altså til alle virksomheder, der i dag har aktiviteter i Kina, at de gradvist begynder at trække sig ud og placere deres aktiviteter i andre lande i Asien. Ulrik Vestergaard Knudsen, er du ikke bare for optaget af økonomi i stedet for værdier? Nej, det er ikke. Altså, Kina og Rusland er to forskellige ting, og jeg er jo enig så langt, som jeg sagde før, at vi skal passe på, at vi ikke får en afhængighed på noget område af Kina, som vi fik af Rusland før. Men når det er så sagt, så er der altså nogle store forskelle på Kina og Rusland. Hvis, hvis jeg skal starte med at give dig mod mig selv, så lad mig starte med økonomien. Kina er 10 gange større end Rusland. Og der er 120 lande i verden, for hvem det gælder, at deres største økonomiske samhandelspartner, det er Kina. Så det er altså ikke så simpelt det her. Det, som, det, som vores tidligere statsminister foreslår her, er noget, som vil blive endnu en ordentligt dyrt for verdensøkonomien og for danske virksomheder. Men det er selvfølgelig den økonomiske tilgang. Men så er der også det politiske. Altså, Kina har jo ikke i modsætning til os i Vesten, nogen som helst økonomisk tradition for kolonialisme eller imperialisme. Det har de faktisk ikke. De har et helt særligt problem med Taiwan, som de vil have løst, og de vil løse den på en anden måde, end vi kan acceptere. Det er der ikke nogen tvivl om. Men, men det er for Kina at se et lokalt problem. Kina har sådan set ikke nogen imperialistiske tendenser, ligesom, ligesom vi har haft i Europa og USA. Men man kan det er godt en ting. Den synes... anden ting er, at Kina har en entydig interesse, udtrykt interesse og efterledet interesse i international stabilitet. Og for det tredje, så har Kina også, awesome. Og ikke andet så fort, Kommunistpartiet kan blive ved magten for at overholde kontrakten med deres befolkning, så har de også en interesse i at øge levestandarden for kinesere. De to sidste ting ser Putin ret meget stort på. Han er ligeglad med international stabilitet. Jeg tror faktisk, han trives bedst i international kaos. Han medvirker aktivt til at skabe det, også langt væk fra Ruslands grænser. Og han har heller ikke til nogen større interesse i den almindelige russers ved vel. Så jeg synes, der er enorme forskel på Rusland og Kina, så man må, man må simpelthen bare ikke drage den yderligere parallel og sige, at det her det er bare det samme. Er der advarselssignaler, så vi skal tænke os om, ja? Lykke, hvad mener du om, at din tidligere partiformand jo, jo er så hård i sin kritik her, og i sin anbefaling til danske virksomheder? Der er jeg klart mere på Ulriks side, og det hænger jo også sammen med, kan man sige, at hvis man deler verden op i det sort-hvide, som er autokratier over for demokratier, så har man sådan set egentlig også allerede sagt, at der er mange lande, man egentlig ikke rigtig vil, vil have en diskussion med, eller gå i dialog med, og det er problematisk fordi der er så altså mange problemer på planet, vi har brug for at diskutere med hinanden og dialog til klimaet så er en godt eksempel men der er også den finesse at øh, når man så spørger kineserne og inderne for eksempel om de om, hvor har man det bedste demokrati hen, demokrati hen så svarer de deres egen lande så det vil sige, at den øh, det viser en ny måling, European Council of Formulations, øh, lavet her fra siden. Så på den måde, ved at labele folk på den måde, øh, så får du altså også skabt en situation, hvor det er meget vanskeligt, så enig at tage nogle af de der debatter på de områder, hvor vi har nogle interesser. For naturligvis skal vi jo ikke... Øh, Lægge alle vores æg i en kur, når det gælder mikrotip, og så bare importere det fra, fra Taiwan og for det, skulle også fra Kina. Der bliver man selvfølgelig nødt til at gøre det på en anden måde. Så den globalisering, vi står overfor, jeg mener, det er forkert at sige, at det er en afglobalisering. Der er snart tale om globalisering på forskellige niveauer. Kan du forklare det? Jamen, der vil være nogle områder, hvad ved jeg, altså gummisko. altså hvorfor, Der er jo ikke nogen fare i, at vi bliver meget afhængige af gummisko fra Kina. Men hvis vi taler om emner, som det er lidt opstået som mikrotip, så er det jo noget helt andet. Og det burde vi også have lært jo så hele koronakrisen som vi ikke har nævnt her bortset så det med Afrika nu, at jamen, der viste jo også, at forsyningskæderne, de, de holdt jo ikke, da det kom til stykket. Så på den måde bliver man nødt til at se på globalisering på, på flere niveauer, men især måske også se på den der mere regionale globalisering. Det tror jeg altså også, at vi kommer til at opleve, når vi ser at nogle regioner begynder at samarbejde mere. Hvis vi lige prøver at flyve lidt væk fra Kina og tilbage til <laughs> egen andedam igen, hvordan øh, tror I, de næste år kommer til at udvikle sig? Jeg tror, at det bliver sådan en mudret multilateralisme. Mm. Og jeg tror, at der vil tiden... det? det betyder, at de der, altså de der hedderkronede ægte globalt legitime multilaterale organisationer som FN og IMF, WTO, Verdensbanken, de får det svært, fordi de her poler, vi har snakket om, de her magtcentre, de skal på en eller anden måde blive enige om at fordele magten og lave aftaler der. Det bliver endnu sværere, end der har været. Jeg tror, så der er du tror sandsynligt... simpelthen mindre på nogle af de der store internationale ja, ja, det, samarbejder? Ja, ja, jeg synes ikke, vi skal afvikle dem, vi har brug for dem, men jeg tror bare, at de går endnu sværere tider i det kan vi lige så godt indse. Og så tror jeg, at vi kommer til at se... At, øh, at bilaterale samarbejdsformer nu, øh, hen over Atlanten for eksempel, AUKUS, øh, QUAD, alle de der forskellige for, øh, alliancer, der er skabt på forskellige områder, noget af sikkerhedspolitik, noget af økonomi, noget af handel, det, dem har vi set rigtig mange nye af. Og jeg tror faktisk også øh, på en, en, en lys fremtid for min egen organisation, hvor vi har forsøgt på skatteområdet, på teknologiområdet, på klimaområdet, at starte med at lave nogle aftaler rundt omkring altså lande, der er ens vestlige, rige lande. Og så i nogle tilfælde det viser, at resten af verden sagt, det er vi faktisk nødt til at være med på det her standardiseringstog. Det betyder det også, når man ser for eksempel Mette Frederiksen sige, det kan godt være, at vi er, vi er medlem af NATO, men vi har også brug for et samarbejde med USA, som bliver endnu tættere bare mellem Danmark og USA? Er det fordi, man trods alt også, man vender sig lidt mere indad, man kigger på sine egne behov, og man sikrer sig sine egne aftaler, i stedet for at satse på, at der er nogle store organisationer, der klarer det for sig. Altså, det er jo lidt anden tilgang, synes jeg. Noget af det, mm -hmm. der har været tydeligt her under det seneste års krig, at der faktisk har været nogle, nogle store organisationer her under EU-samarbejdet, NATO-samarbejdet, mm -hmm. som har fået en fornyet dynamik. Men jeg synes, min pointe bliver understreget, det du siger der. NATO har jo haft et fantastisk år. Ja, det har man sigt. EU, synes jeg, har haft et ret godt år. Min organisation, OECD, har haft et fantastisk år. Vi sidder med i alle G20 og G7 øh, møder nu. Æ, EU, USA, øh, institutionerne, øh, det der teknologi- og handelssamarbejde, man har lavet, så har det haft et godt for år. Eksempel et Så det er mere fx et FN, hvor så, man har man også andet, sige, andet andet med, eller? der er jo nogle problemer. Der skal løses. Migration, mm. teknologi, handel, migration. Og når de så ikke længere kan løses på grund af de der magtstrukturer på globalt klimaet. niveau klima, øh, det gør jeg heller aldrig, så øh, imod, altså, kritiserer jeg altid, at vi aldrig kommer til at tale om det som det første. Men, men når de problemer ikke kan løses globalt, så søger, så søger problemerne derhen, hvor de kan løses. Og det er nok lige i øjeblikket i regionale, bilaterale og plurilaterale organisationer herunder som OECD. Det er jo derfor en regionaliseret globalisering, dybest ja. set står for. Og så tror jeg også, at vi står for noget andet. Det er en lang, usikker periode. Altså man kan jo sige, at den gamle orden er død, men den nye ikke er født. Og det var en lang periode, hvor vi så, fordi vi ved jo, at med alt sandsynligt bliver krigen jo langvarig, men vi har jo også de der omkring det amerikanske præsidentvalg, som vi lige har nævnt før. Så det vil sige, at der er været den her usikkerhed, som jo også gør, at, øhm, at vi bliver nødt til at vende os til, at vi, at vi skal leve i den der mudrede verden. Og det er ikke er så let bare at skille folk op og sige, at her har vi de gode, og her har vi de dårlige. Så det skal vi vende os til, og så skal vi vende os til, at staten dybest set gør comeback. Det kan man jo se lige her i de her dage, der kommissionen jo så smækkede to markante forslag på bordet, som er et forsøg på, altså EU-kommissionen, forsøg på at reagere på det, vi ser nu i verden, hvor både Kina går meget med ind med statsstøtte made in China, og så nu amerikanerne også med inflation reduction act. Der bliver man jo så nødt til sig fra EU's side at sige, okay, hvis de andre benytter sig af statsstøtte, ja, så skal vi også i stigende grad begynde at gøre det, og vi skal også selv pludselig, ja, Find ud af, hvor får vi vores råstoffer fra, hvor får vi så også, skal vi have miner igen i Europa, nogle helt andre diskussioner, vi pludselig får, fordi man simpelthen er så nervøs for at gentage nogle af de fejl, som man har gjort før, ved at være for uhængig af et bestemt land. Det bliver lidt dystert, det her skitserer, så derfor tænker jeg, at vi måske skal slutte på sådan lidt mere underholdende fasong. Ulrik, du gav nylig et interview til Berlingske, hvor du tog Putin til sådan en geopolitisk mus-samtale. Du oplistede 10 ting, som Putin har gjort godt, fortolker jeg nu. Lad mig lige prøve at tage nogle af punkterne. Du skriver, at Putin har styrket NATO og EU. Han har tabt sit absolut største energieksportmarked, nemlig Europa. Han har decimeret sin egen økonomi, og så har han stærkt reduceret resten af verdens frygt for det russiske militær. Ulrik, hvorfor har du lige behov for lige at trække på til Mus samtale? Det er fordi, når man i øvrigt taler om sådan meget dystre scenarier for, for, for os her i, i, i Vesten, så er det også værd at huske på, at, at Putin skader måske sig selv mere end nogen andre i det her. Det er et af de største geopolitiske selvmål i verdenshistorien, vi er vidne til lige nu. Det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Det er så bare ikke entydigt godt for os, fordi det kan godt gøre ham mere farlig. Mm. Og så er vi tilbage ved frygten for ja. det der næsten unævnlige atomare-scenarie, som vi jo ikke har talt om i næsten 33 mm. år, men som mm. der nu igen seriøst diskuteres. Kunne synes, vi stå ja. over for en eller anden form for 3. verdenskrig med våben? Det er jo ikke det mest sandsynlige overhovedet, men, men, men det er bare gået fra at være noget, der næsten ja. var usandsynligt til alligevel, at vi er nødt til at tale om det nu. Så derfor er det ikke kun godt, at han klarer sig så godt til den geopolitiske mus-samtale. Den dame og den herre, mange tak for virkelig interessante analyser. Vi når ikke mere i denne omgang. Men inden vi slutter, så vil jeg gerne lige benytte lejligheden til en lille serviceoplysning om, hvordan du kan få endnu mere salon. Lige nu har vi et tilbud, hvor du kan få adgang til alt vores indhold på Berlingsgift. Du kan få avisen leveret derhjemme hver lørdag. Og som noget helt særligt kan du komme med som gæst i Østergårds Salon Live her i Pilestræde på onsdag den 22. marts. Vi skal diskutere, hvordan vi kommer bedst gennem krisen som mennesker og samfund. Hvis du er interesseret, så gå ind på berniske.dk-tilbud og det er en god idé at skynde sig, fordi der er selvfølgelig rift om billetterne. Tak for denne gang. Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen på Genhør i Østergård's Salon.